Czwartką Jesen 1978. godine. Premijer Velike Britanije, laborist James Callahan, razmišlja o tome kada bi mogao raspisati izbore. U kalendaru je zaokružio dva datuma u listopadu, ali jedan od njih, 12. listopada, brzo otpao jer je na taj dan rođena Margaret Thatcher, vođa oporbene konzervativne stranke. Vrijeme je bilo pogodno za izbore. U jesen 1978 stvari su još dobro izgledale činilo se da je ekonomija u dobrom stanju ankete su davale značajnu prednost laboristima do duše 1976 godine na početku svog mandata Callahan i njegov ministar financija Dennis Healy suočili su se s velikom krizom inflacija i nezaposlenost brzo su rasli i Healy je izvijestio Callahana da zemlja hitno treba zajam od međunarodnog monetarnog fonda banka engleske potrošila je milijarde funti kao ako bi funtu održala na površini. Sada je nestalo novca. Na brzinu su dogovoreni kreditni aranžmani s međunarodnim monetarnim fondom i sa zemljama poput švicarske, Japana, Savezne Republike Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Ministar financije je onda otišao na zasluženi odmor. Brzo se s njega vratio. Andrew Marr u povijesti moderne Britanije piše: "Hilie je početkom ljeta nametnuo oštre proračunske rezove i štednju, ali do kraja tog ljeta kada se vratio sa zasluženog odmora u Škotskoj, funta je opet bila pod pritiskom. 27. rujna 1976. Hilli je zajedno s guvernerom Banke Engleske trebao otputovati u Hong Kong na konferenciju ministra financija zemalja Commonwealtha. Ali kriza bila tako velika i burze su bile u takvom stanju panike da je on odlučio da si ne može priuštiti 17-satni let, tada još nisu postojali telefoni u Zrakopolu. Pred televizijskim kamerama ministar se na zrakoplovnoj luci hitro okrenuo i otišao u ministarstvo financija. Tamo je odlučio zatražiti od MMF-a uvjetni zajam koji međunarodnim bankarima daje veće ovlasti nego izabranim britanskim dužnosnicima. Kao da to nije bilo dovoljno ponižavajuće, Hilli onda treba otputovati u Blackpool gdje se održavala konferencija laborističke stranke, na kojoj se tražilo da se MMF-u kaže zbogom da se ograniči uvoz i nacionalizira i zadnji dio industrije. Hilli je održao petominutni govor koji je često bio prekidan povicima negodovanja. Lee Hill je bio laboristički veteran koji je na povijesnu laborističku konferenciju 1945. nakon koja je ta stranka spektakularno pobjedila konzervativce predvođene Winstonom Churchillom došao izravno sratišta u djevenu vojnu odoru. I on je svojim ugledom uspio primiriti veći dio ljudi u dvorani, ali potpunu podršku nije dobio. On i premijer uspjeli su nakon ponižavajućih pregovora dobiti zajam i Britanije je kupila malo vremena. Kalahani Hili su još nametnuli dodatna proračunska ograničenja i onda je inflacija pala, porasla je zaposlenost, u jesen 1978. ti su se teški dani činili dalekima. Da stvar bude ljepša, 1977. godine naftonos na polja u Sjevernom moru počela su davati više od pola milijuna barela nafte na dan i tako su podmirivala polovinu britanskih potreba za naftom. James Callahan odustao od izbora u listopadu 1978. odlučio je još pričekati. Bila je to njegova najgora politička odluka. U listopadu 1978. odmah nakon konferencije Vijeća sindikata, na koje je premijera objavio da uvodi ograničenje porasta plaća na 5% godišnje, u štrajke stupilo 57.000 radnika zaposlenih u Fordu, velikom proizvođaču automobila. Sindikat je tražio povišicu od 30%, dobili su 17. Onda su se tek zaredili štrajkovi. Andrew Marr piše... Vozači cisterni s gorivom, koji su bili članovi sindikata transportnih radnika, zatražili su povišicu od 40%. Slijedili su ih vozači tegljača paradnici pa radnici u Fordovom nacionaliziranom suparniku u British Leylandu. Onda su u štrajk stupili radnici u vodoprivredi i kanalizaciji. Tehničari BBC-a prijetili su da će na Božić prekinuti program. Dokovi su zatvoreni. Svake noći na televizijskim vijestima su prikazivane figure radnika koji su se, odjeveni u bunene kape, tiskali oko kotlova u kojima je gorjela vatra, dok je oko njih padao snijeg. Luka Hall bila je doslovce ocečena od zemlje i bila je poznata pod nadimkom Drugi Stalingrad. Posljedice štrajka osjetili su i sami ministri. Ministar transporta Bill Rogers, kojemu je majka umirala od raka, saznao je da štrajkaši ne dopuštaju da se ishala dopreme lijekovi vitalni za kemoterapiju. Stvari će postati još gore. 22. siječnja 1979. BBC objavio ovu vijest. BBC je izvijestio da su u štrajk stupili radnici u javnom sektoru, bolničari i bolničarke, ozači kola hitne pomoći, kuhari, čistači, podvornici u školama, ljudi koji su preko ceste prevodili školsku djecu. Ponovno su ministri osjetili štrajk na svoje koži kada je ministar zdravlja David Annals primljen u bolnicu u Westminster lokalni sindikalni povjerenik mu je likujući rekao da je on legitimna meta sindikalne akcije Nećete dobiti dodatnu uslugu koju članovi sindikata daju pacijentima Nećete dobiti očišćen i ormarić prostor oko kreveta neće vam se pospremati Nećete dobiti niti čaj niti juha Another winter don't went waiting by utopia Wait for hay to freeze over i kao što Matt Johnson u ovoj pjesmi pjeva u Britaniji je trajala zima dugih sjena i velikih nada. Zima u kojoj su ljudi čekali na utopiju, čekali da se pakao smrzne. Premijer im nije pomogao u toj situaciji. On je bio na Karibima, na međunarodnom skupu na otoku Guadalupe. Nakon toga otišao je na Barbados na jednu rundu razgovora i razgledavanja. Stigao se i okupati i osunčati. Kada se vrati u Britaniju, dočekali su ga novinari s pitanjem. Smatrali da u zemlji vlada kriza i kaos. Well that's a judgment that you are making and uh, I you that if you look at it from outside and perhaps you're taking a rather parochial view of the moment I don't think that other people in the world would share the view that there is mounting chaos. da ne smatra da u zemlji vlada kaos i da to mišljenje dijele ljudi u širom svijeta. Tabloidisi su odgovorili naslovnicama na kojima su bili veliki naslovi kriza kakva kriza. Štrajk zaposlenih u javnim službama, koji su tražili minimalnu plaću od 60 funti i 35-satni radni tjedan, osjetili su i obični građani. A stvari će postati još gore. Andrew Marr piše. Štrajke zaposlenih u automobilskoj industriji je jedna stvar, druga je stvar kada štrajk pogađa javnost i kada su najranjiviji najviše pogođeni. U nevolji su bili dječje bolnice, starački domovi i škole. Najzloglasniju akciju poduzeo je sindikalni ogranak liverpulskih parkova i groblja, koji je odbio pokapati mrtva tijela. Njih oko 300 su nagomilali u zamrzivaču i u jednoj napuštenoj tvornici. Vijeće Liverpoola razmatralo je bacanje dijela tih leševa u more. Pogrebne povorke dočekivali su štrekaši i tjerali ih iz groblja. U središtu Londona i drugih većih gradova gomilale su se ogromne hrpe smeća. Po njima su trčali štakori. Taj zima dobila naziv zima nezadovoljstva i ona je skupo koštala Jamesa Callahana i laborističku stranku. je vlada u parlamentu izgubila povjerenje. On je bio prvi premijer kojemu se to dogodilo nakon 1924. godine. Te je godine izgubio i na izvanrednim izborima. Na vlas došli konzervativci, predvođeni Smargane Tačar. Godine 1945. na izborima su pobjedili laboristi, predvođeni Clementa Metlije. Njegova vlada počela je graditi takozvanu državu blagostanja, mjesto gdje će svaki pojedinec biti zbrinut od koljevke pa do groba. Taj država propala u zimi govori Krsta Cvić. Britanije, 1970. godina, osobito u drugoj polovici, od recimo 1972. i 1973. do 1979. je zapravo bila zemlja prepuna raznih sukoba, raznih neočekivanih teškoća, štrajkova, koji su se neprestano dešavali, koji su, eto, završili tim sramnim, na neki način, štrajkom poduzeća čistoće. Tako da, u zimicu 1978. i 1979. ja ju pamtim kao zimu, u kojoj je svuda bilo smeće nesakupljeno, jer su ti namještenici lokalne vlasti, to je sve još bilo u rukama lokalne vlasti, odbili da prihvate povećanje nadnica im je bilo ponuđeno i krenuli su u štrajk. Ali to nije bio jedini. Ti štrajkovi su paralizirali i zapravo, izdesno smislu dokrećili automobilsku industriju u Britaniji, razne druge industrijske grane. Proizvodnja u ugljenokopima također je stradala od tih štrajkova, a s druge strane se pokazalo da pod vladavinom Edvarda Hita od 1970. do 1974. zapravo ne postoji nikakav način da se zemlja uhati u koštac sa osnovnim problemom koji se tada pojavio. Da Britanija više ne zarađuje dovoljno da bi mogla financirati sebe, svoj skupi model blagostanja i da bi mogla uspješno konkurirati u svijetu na svjetskim tržištima svojim rivalima koji su sada djelovali potpunom snagom. Don't you don't you worry? Darling. Don't you know I'll be there. Nakon drugog svjetskog rata Velika Britanija je još uvijek bila najveće carstvo na svijetu u kojem sunce nikada nije zalazilo. Njezina flota do duše, više nije bila najveća na svijetu, ali je još uvijek mogla štititi pomorske puteve koju su spajali kolonije i dominione s metropolom. Samo 11 godina nakon završetka rata završiću i san o u i statusu Velike 26. srpnja 1956. egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser nacionalizirao je suijski kanal koji je bio u vlasništvu tvrtke koju su kontrolirale Velika Britanija i Francuska. Kanal je bio žila kucavica carstva. Premijer Anthony Eden nije namjeravao dopustiti da Nasser kojeg je smatrao novim musolinijem, uspije u svom naumu. Britanije i Francuska odlučile su intervenirati. Tajnim su dogovorom u cijelu akciju uključili državu Izrael. Pojna je operacija išla glatko, ali onda je uslijedio šok. Amerika je odigrala vrlo važnu ulogu time što je zaprijetila Britaniji da će sankcije uvesti protiv Britanije. Funta je počela padati naglo. Harold Milan je tada bio ministar financija. On je bio prvi koji je rekao da se treba, da se Britanija mora povući. I onda je došlo dok tog jednog poraza povlačenja iz Egipta. I to je faktično bila najjača politička kriza koju je bilo moguće zamisliti. Jer i ubrzo iza toga su uslijedile posljedice. Već dvije godine Iza suvetskog fijaska došlo je do revolucije u Iraku, došli su na vlast konačno Batisti takozvani, došlo je do revolucije također u Libiji, došlo je općenito onda do jačanja također sovjetskog utjecaja na Srednjem istoku, a Britanija kao imperija zaista pokazala se zemljom koja ne može više djelovati efekt efikasno, čak ni tamo gdje je bilo njezino najveće uporište. Britansko kolonialno carstvo počelo je nestajati odmah nakon završetka drugog svjetskog rata. Zajedno s carstvom nestajeo je i status velesile. Ali činilo se da postoji jedan način da Velika Britanija zadrži svoje mjesto u malenom, ali ekskluzivnom klubu velikih sila. Godine 1947. laboristička vlada pokrenula u tajnosti Windscale na obalu Kambri. Na obalu Kambri Od pauze, molim te. Britansko kolonijalno carstvo počelo je nestajati odmah nakon završetka drugog svjetskog rata. Zajedno s carstvom nestajao ovaj je i status velesine. Ali postojao je jedan način da se Velika Britanija zadrži u malenom, ali ekskluzivnom klubu velikih sila. Godine 1947. laboristička vlada pokrenula je u tajnosti windscale -u, gradnju postrojenja za proizvodnju plutonija Četiri godine kasnije, premijer Winston Churchill je odobrio izvođenje prve eksplozije britanske atomske bombe na otoku Montebello ispred Australije. Britanske atomske bombe nosile su imena poput žuto sunce ili plavi Dunav. Do ciljeva u Sovjetskom savezu trebala ih je dopremiti malena flota teških bombardera, koji su se zvali Victor Valiant i Vulcan. Ali kada je sovjetska raketa srušila američki špijunski zrakoplov U-2, ta je flota postala zastarjela i morao se pronaći novi način dopremanja bombi do ciljeva. U priču su onda ušle Sjedinjene američke države. Primer Harold Macmillan je s njima uspio sklopiti ovaj sporazu. Velika Britanija izgradit će flotu od četiri nuklearne podmornice i proizvešće nuklearne bojeve glave. Sjedinjene američke države dat će rakete. Prvo one tipa Polaris, a u vrijeme Margaret Thatcher one tipa Trident, koje će se instalirati na podmornicama i te bojeve glave dopremiti do ciljeva. Taj je sporazum dobra ilustracija takozvanog posebnog odnosa između Velike Britanije i Sjedinjenih. američkih država. Riječ je o specijalnom odnosu koji postoji prema dijelovima bivše imperije u kojima se govori engleski. To je u prvom redu e, također uključivalo Kanadu, Australiju, Novi Zeland, pa u dobrom, u smislu, Južnu Afriku. To su bile zemlje s kojima su britanci imali jake rodbinske povijesne veze, tamo se odlazilo posjećivati rodbinu, ja to znam iz, iz obitelji moje žene, koliko je tu rođaka koji su živjeli u Australiji, u Južnoj Africi, u Americi, sve, niko u Europi kontinentalnoj, svi su tamo živjeli. Osim toga, u britanskoj vanjskoj politici to je bila jedna zasada koja potiče još iz vremena, rekao bih, Čerčila, Churchill je tu Maksimu uveo u svoju politiku, nije se je držao da bez Amerike uopće nema opstanka. Amerika je spasila i Britaniju i Europu ulaskom u rat, iako nevoljkim 1941. Amerika je ozbiljan, najozbiljniji čimbenik budućeg prosperiteta europe To se je pokazalo kroz mašalov plan. Bez mašalovog plana teško bi evropska obnova postigla takve uspjehe kao što je postigla. Dakle, tu su bili tu su bili vrlo važni već povijesni čimbenici, a kasnije je takvu politiku prihvatila konzervativna vlada. Eto, Macmillan je bio glavni primer takvog stava, da bez Amerike se ne može, bez Amerike se ne smije. Amerika je supersila, od koje se Britanija nikad ne smije odvojiti. Meni je to pričao jedan prijatelj koji radi u Foreign office -u, Kaže, nemoj nikada misliti da kad neke svađe dođu u javnost između Britanije i Sjedinje i država, da je to nešto ozbiljno. Je, možda je ozbiljno, nama idu Amerikanci na živce u mnogo pogleda, oni se guraju, oni su bezobzirni, oni svoje, na primjer, svoju industriju oružja svuda guraju, nama na štetu, čine nam često velike psine, ali, s druge strane, mi moramo s njima i uvijek na kraju završiti tako da mi smo na američkoj strani. U vanjskoj politici Velike Britanije postoji još jedan specijalni odnos, ali on nije nimalo nalik onom koji postoji između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Taj je odnos daleko dano. Sve je 1950. godine. Andrew Marr piše. Kada je francuski ministar vanjskih poslova Robert Schumann objavio da njegova zemlja namjerava sa zapadnom Njemačkom podijeliti suverenitet nad željezom i ugljenom i tako dva nekadašnja neprijatelja povezati zajedničkim industrijskim naporom, on je britanskoj vladi dao ultimatum. Premijer Etli je bio izvan zemlje. Ministar vanjskih poslova Ernie Bevin je bio ozbiljno bolestan. Sam je sebe opisivao kao polumrtvaca. Sve je ostalo na Herbertu Morrisonu, koji je dao brzi odgovor. Oni bi u kazalištu i službenici su ga našli u restoranu Ivy, u Coven Garden. Plan koji će jednoga dana dovesti do stvaranja Europske unije, objasnili su Morrisonu u jednoj od sporednih prostorija koja je bila prepuna stolica. Kratko je vrijeme razmišljao, odmahnuo glavom i rekao, nije to dobro, mi to ne možemo učiniti ne bi se to svidjelo našim rudarima. Odluka je bila donesena na brzinu i ona je bila jedna od onih odluka koje su udaljile Veliku Britaniju od Europe. U prvom redu tu postoji skepsa. U britanskim diplomatskim krugovima nije postajalo nikakvo povjerenje u sposobnost europskih diplomata, francuskih, njemačkih i drugih, da oni mogu nešto efikasno stvoriti poslije, recimo, evropske zajednice za čelik i ugalj. A jedan princip integracije u Europi nije bio Britancima dakle niti uvjerljiv, a niti prihvatljiv. I zna se dobro da je poslije pr jednog pripremnog sastanka, to je poznat jedan izvještaj diplomatski britanski bio, kad je bio izvršen pripremni sastanak u Messini, vratio se visoki britanski funkcioner foreign office u London i napisao je ovo Neće funkcionirati, ovo ne može funkcionirati, ali kad bi moglo funkcionirati, mi smo protiv toga. Prema tome mi ne želimo dati bilo kakvu pomoć tom projektu i na tom ostajemo. Ja malo parafraziram, ovo nije, nije točan, nije verbatim citat. I na tome se je zasnivala današnja britanska politika. Skepsa prema Evropi i da plaće svi britanski instinkti, su bili da se kaže, pa što nam treba to, imamo Ameriku koja pomaže, mi smo tu, šta se treba se Europa ujedinjavati. I tu je bio na neki način početak tog ambivalentnog britanskog stava prema evropskoj integraciji. S jedne strane, Skepsa ne može to uspjeti, a s druge strane, mi ne želimo biti tu, mi ne želimo biti naz, i niti se puno angažirati, a treće što je važno imati na umu je sljedeće da je Britanija još uvijek imala tada mnogo obaveza drugdje. Meni je to tako pričao jedan engleski povjesničar koji je baš upravo bavio strukturom Britanskog kabineta u ono vrijeme, on kaže kad pogledaš, kad pogledaš dnevne redove tih sjednica kabineta, a onda uvijek nađeš Europu na zadnjem mogućem mjestu. Godine 1970 Harolda Wilsona i njegove laboriste porazili su konzervativci predvođeni Edwardom Hitom koji je postao i novi premijer. On imao nekoliko ciljeva. Jedan od njih bio je ulazak Britanije u europsku ekonomsku zajednicu. Taj cilj je stvariju. Godine 1973. Velika Britanija je zajedno s Danskom i Irskom postala članica te zajednice. Hit je htio i ponovo pokrenuti svoju zemlju, povećati proizvodnju, srediti financije, dovesti inflaciju u prihvatljive okvire. Sve to nije mogao, a da se ne sukobi sa sindikatima. Sukob je počeo 1972. kada je Nacionalna unija Rudara prvi puta nakon velikog štrajka iz 1926. objavila da počinje sa štrajkom kako bi izborila povišicu plaća. Traženo je 45% povećanje plaća. Zalihe ugljena bile su male, štrajkaši su bili militantni, mnoge mlade vođe, među kojima je bio i kasnije poznati Arthur Scargill, bili su članovi komunističke partije i premijer je kapitulirao. Imenovao je komisiju predvođenu sudcem Lordom Wilberforceom, koji je predložio povećanje plaće za 20%, što je bilo dva puta više od uobičajene povišice. Rudari su to prihvatili, dobili su još i neke beneficije i bila je to njihova sjajna pobjeda. Onda je 1973. izbila naftna kriza. Cijena nafte se u par mjeseci u četvor i rudari su opet počeli štrajkati. Zemlja je bila na rubu. Ministar financija izjavio da je Britanija na pragu najveće ekonomske krize od rata. Andrew Marr piše Izrađeni su planovi za racioniranje goriva. Tiskani su i podijeljeni kuponi. Kako bi se smanjila potrošnja goriva, ograničenje brzine smanjeno je za 20 milja na sat. Sada se moglo voziti 50 milja na sat. Onda je u sječnju 1974. godine vlade objavila da se prelazi na trodnevni radni tjedan. Ministri su tražili od građana da se zajedno kupaju i da peru zube u mraku. Televizija je završavala s programom U22.30. Uvedene su i redukcije struje. pisac Robert Helms ovako je opisao Britaniju sredinom 70-ih. Ova ponosna nacija svedena je na otrcanu zbrku. Ona se može smjestiti negdje između sukobima rastrgane južnoameričke diktature i sivog sovjetskog satelita. Ona se može opisati kao mješavina Bolivije i Bugarske, banana republike u kojoj vlada nestašica banana. Na kraju je Edwardu Hitu bilo dosta. Raspisao je iz izbore i rekao da će se na tim izborima odgovoriti na pitanje tko zapravo vlada zemlje. Sindikati ili vlada? Hit i njegovi konzervativci su izgubili. Laboristi su uspjeli ponovno sastaviti vladu. Da Streatboy 10 ponovo se uselio Harold Wilson. Tamo neće dugo ostati. Godine 1976. na mjestu premijera zamijenio ga je laborist James Callahan, nekadašnji sindikalist. Na mjestu premijera ostao će do 1979. I tada se vidilo da je Britanija zapravo pred jednom velikom dilemom: ili prihvatiti trajno propadanje ili pak krenuti u neku drugu politiku. Ja se už dobro sjećam u Ekonomistu smo objavili, dok sam još radio u Ekonomistu, diplomatski izvještaj sa Nikolasa Hendersona, koji je na kraju svog mandata kao ambasador u Parizu napisao izvištaj Foreign Office jedan opći pregled ne samo situacije sa, u vezi sa britanskim odnosima sa francuskom, nego i općenje situacije. Je bio jedan od najboljih britanskih diplomata, nego je dao i svoje refleksije na položaj Britanije u svijetu. I on je počeo, tu još se danas sjećam, to diplomatskog izveštaja, on počinje ovako. Danas se Britanija nalazi u situaciji da ona mora, on je upotrebio tu frazu, manage decline. Ona znači mora nekako upravljati propadanjem. Drugim riječima, cijela politika, općenita, nacionalna državna politika, znači, upravlja se na to kako se pomirivati sa sve većim propadanjem zemlje. I to je dovelo do jedne duboke krize u razmišljanju u britanskom establishmentu, dakle, među vodećim ekonomistima, političarima, pa vodećim novinarima, drugim ljudima koji su razmišljali o Britani, šta ćemo sada sa Ekonomskim modelom. Jer zapravo se je pretpostavljalo do tada da model Lorda Keynesa, koji je bio model pune zaposlenosti, umjerene inflacije, model koji se zasnivao na sve većem prosperitetu, zasnovanom na sve većoj proizvodnji, na podjeli dobitaka od te proizvodnje, pojednostavljujem Keynesovu formulu, ali u suštini na društvenom miru koji je zagarantiran modelom i da se tako može ići manje više bez većih društvenih poteškoća. Kada je završio drugi svjetski rat, činilo se da je s kapitalizmom i slobodnim tržištem u Europi gotovo. Britanski povjesničar Alan Taylor je na kraju rata napisao da više ni skoro nitko ne vjeruje u slobodno poduzetništvo. Oni koji su pak još uvijek u njega vjerovali, imaju političku budućnost lično u onoj koju su imali pristalice katoličkog kralja Jamesa II. u Engleskoj na kraju 17. stoljeća. Nakon rata, laboristička vlada Clementa je počela je graditi državu blagostanja, u kojoj će svatko biti izbrinut od koljevke pa do groba ti će se ekonomija voditi dogovorom radnika poslodavaca i države. Država će pak s vremenom postati jedini poslodavac. Ipak sredinom 50. godina polako su se počele pojavljivati i nove ideje. Anthony Fisher je zaslužen za njihovo širenje. On je bio bivši pilot Kraljevskog ratnog zrakoplovstva uz gajač stoke i piliće. I on se susreo s idejama austrijskog ekonomista i nobelovca Friedricha Hayeka, koji se strastveno zalagao za slobodno tržište, više stranačku demokraciju i osobnu slobodu pojedinca od države. Taj koncept suprostavljao je svim varijantama socijalizma i komunizma. Hayek i Fisheru savjetovao da se ne bavi politikom, već da osnoje neku vrstu instituta koji će se uključiti u ideološku borbu i koji će pokušati spriječiti širenje države i njezin uništavajući utjecaj. Taj je savjet Fisher zapamtio. Andrew Mar Na sreću, država mu je pomogla u širenju tih ideja. Godine 1952. njegovo krdostoke zarazilo se slinavkom i moralo je biti uništeno. Fisher je dobio novac od očteta i potrošio ga je na posjet Sjedinjenim američkim državama. Tamo ne samo da je došao u dodir s najnovijim teorijama tržišta, već je posjetio ogromnu eksperimentalnu farmu brojlera na sveučilištu Cornell, gdje se pod jednim krovom uzgajalo 1500 pilića. To je bilo, zaključio je Fischer, upravo ono što je mesa gladno stanovništvo Britanije trebalo. Ameriški krupni pilići, koji su bili ključni za novi način uzgoja peradi, nisu se mogli legalno uvesti u Veliku Britaniju, pa je Fisher bio prisiljen uzeti dva tuceta jaja, umotao ih u srebrnu foliju i unio ih u zemlju u ručnoj prtljazi. Deklarirao ih je kao uskašnja jaja. Kad se vratio u Sussex, podigao je šupe s plinskim grijanjem i konstruirao je na plafonu sustav šina kojima se pilićima dopremala hrana. Uskoro je imao 2400 pilića, pa 24000 da bi nakon nekoliko godina imao milijun 250 tisuća pilića. fisher je postao bogat. Njegovom zaslukom skoro glavno jelo na nedljenim ručkovima britanskih obitelji postale pečeno kokoš. Ali Fisher nije zaboravio savjet mu je dao Friedrich Hayek. Dio svog novca od joj je za osnutak instituta. I tako je stvoren institut za ekonomske poslove. Taj će pak institut pokrenuti novu revoluciju u Britaniji. Počela je radom jedna neslužbena skupina ekonomista, okupljena oko jednog malog instituta, to se zvao Institut of Economic Affairs. To su bili liberalni ekonomisti, danas ih nazvali neoliberalima, to su bili liberalni ekonomisti koji su rekli, ne, ovaj model koji mi imamo Država blagostanja zasnovana na snažnom utjecaju države, na i snažnoj regulaciji svih mogućih aspekata života javnog. To više nije izvedimo. Mo moramo krenuti drugim putem. Smanjiti rasvode na državu blagostanja, sniziti poreze, pojačati produktivnost Britanije, ograničiti snagu sindikata, dati više prostora za disanje biznesu, i onda će se moći nekud krenuti. Ta tiha revolucija odvijela se doista tiho i u prvom redu u konzervativnoj stranci. Tamo je bilo puno ljudi, Macmillan je bio takav, koji je tada već takav bio u, u penziji, mnogo je bilo konzervativnih političara koji se nipošto nisu htjeli vraćati na taj predatni kapitalizam i sve što je pocijelo čalo na njega. Pre tome, oni su više vjerovali u jedan, mogli bi ga uvjetno nazvati, taj korporativni pristup. Nije to bio korporativni sistem u smislu kako ga je u Mussolini. Ali je bio sistem onog dogovaranja između sindikata, poslovnog sektora države, sa jakim utjecajem države, u kojem se manje više taj motiv profita Motiv oprobavanja snaga, da li nešto vrijedi, da li se nešto isplati, krećemo li na nove puteve, to zapravo nije bilo toliko u pitanju, jer je smatralo se kao da su, ponašalo se kao da su sredstva neograničena. Anthony Fisher imao izreku da je komunizam otrov koji se nudi ljudima. Socijalizam je šalica u kojoj se taj otrov daje, a država blagostanje je primamljivi nadpis na boci s otrovom. Fisher je osnovao institut za ekonomske poslove. Ključnu pak ulogu u njemu imaće jedan političar koji se po prvi puta u posljedratnoj povijesti Velike Britanije ispričao građanima zbog politike koje su vodile posljedratne vlade. On je bio minister u konzervativnoj vladi Edwarda Hita. Kada je Hit izabran za premijera, stanje je bilo teško. Daniel Ergen i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights pišu. Inflacija je bila visoka, 7%. Kamatne stope također su bile visoke. Nezaposlenost je bila velika i rasla je. Država blagostanja i gubitaška nacionalizirana industrija iskazivali su proždrljive apetite za novcem poreznih obveznika. Troškovi nacionalnog zdravstvenog osiguranja rasli su. Nije postojao ni jedan mehanizam discipline. Radnički odnosi prerasli su u stalen rat, kronično uništavajući društvo i ekonomiju. Platna bilanca je bila u stalnoj krizi, funta pod stalnim pritiskom. Britanska industrija nije bila konkurentna. Cijela je ekonomija stenjala pod velikim teretom poreza, koji je uništavao svaki poticaj za rad i koji je poduzetne ljude tjerao u porezno izgnanstvo. Ti su porezi udarili također i one koji su skromno zarađivali. Jedan od laborističkih ministara je primijetio da se čak i sindikalisti žale da previše njihovog dohodka odlazi na poreze. Hitava vlada nije popravila to stanje, zapravo ono bilo sve gore i gore. Jedan se političan 1974. odlučio ispričati. Andrew Marr pišu. Sredinom lipnja 1974. godine dogodilo se nešto neobično. Političar je rekao, oprostite. Nije to rekao zbog svog privatnog života, ili zbog greške u prosuđivanju, ili zbog neuspješne politike. Rekao je, oprostite zbog svega. Rekao je, oprostite zbog svega što se dogodilo u Britaniji nakon 1945. i zbog uloge koju je u tim događajima imala njegova stranka. Taj čovjek je izgledao izmoženo i bio je pun Bio je sin bogatog londonskog poslovnog čovjeka, Uspio se do ministra stanovanja i do ministra zdravlja. Do tada je imao izgled i ponašanje klasičnog Torjevca. Pod Macmillanom je nadgledao uništavanje kuća u terasama, kako bi se na njihovom mjestu podigli stambeni nebode. Pod hitom je trošio novce i novce na veliku birokraciju u nacionalnom zdravstvenom sustavu. Sada je u trapljenju doslovce lomio ruke i izokretao očima. Prošlo je 30 godina intervencija, dobrih namira i razočarenja, 30 godina socijalizma, kako pod laburistima, tako i torijevcima. Sada moram preuzeti svoj dio krivice zbog toga što sam previše slijedio modu. Čovjek koji je rekao prostite te 1974. Je promijenio svoj način mišljenja njegovih govora dali su mu nadimak ludi redovnik. On je pak sebe nazivao pogodnim, zgodnim ludjakom. Ime tog čovjeka je Sir Keith Joseph. On je sam doživio jednu transformaciju od jednog isto vrlo korporativno nastrojenog čovjeka koji je na kraju krenuo na, na taj put slobodnog tržišta, smanjenja države po mogućnosti i jedne druge politike. Keith Joseph je toliko bio važan Margaret Thatcher, jer je on uspio okupiti oko sebe druge razne ličnosti, jer je uživao izvistan ugled kao pošten čovjek, kao pravi intelektualac. On je uspio prikupiti te razne ljudi koji su već prije radili na toj konzervativnoj kontrarevoluciji i on je zapravo u tom smislu dao pečat toj promjeni koja se dogodila ja se sjećam dobro kakvim je respektom da samo mogu to spomenuti ja sam bio pozivan na božično primanje kod Margareta Thatcher godinama i onda sam uvijek vidio kako ona se ponaša prema Keith Josephu kako se pre njemu sa respektom i ljubavlju odnosi i da pače kad je on bio uzet na kraju jednom se sjećam kad su ga vozili u ambulantnim kolicima na tu njeznu božičnu proslavu i on je, odnosno predbožičnu poslavu i kako se ona oko njega brinula i tako dalje iz toga se već vidjelo koliko ona mislim to je jedan isto način bio da se vidi koliko je ona do njega držala i koliko je on učinio dakle on nije sam bio autor svih tih promjena ali on je bio nejako katalizator on je dao organizacijonu formu on je sam kolebao više puta ali njegovi radikalni savjetodavci, koji su došli u taj, u taj centar, ja sam sam poslije pripadao tom isto centru na vanjsko-političkom planu, to je bila jedna prava skupina, snažna skupina, koja je usmjeravala politiku. Tako da u izisnom smislu državna birokracija britanska, čuvena državna birokracija ovijekovječena u programima Yes Minister i Yes Prime Minister, ona je sada dobila jedan snažan poticaj da krene u određenom pravcu i to sa mnogim argumentima dobro prorađenima kojima nije moglo biti prigovara u novo pogleda Godine 1945. na parlamentarnim izborima pobjedili su laboristi pod vodstvom Clementa Atlea. Tada je Velika Britanija bila zemlja u bankrotu, potpuno istrpljena vođenjem totalnog rata protiv sila osovine. Usto što je Britaniju trebala izvući iz te teške situacije, ta sjajna vlada pod premijerom Etlijem je pokušavala izgraditi novo društvo, državu blagostanja u kojoj su socijalne i ekonomske reforme trebale baciti na koljena pet divova koji su morili Britaniju. Oskudicu, bolest, neznanje, prljavštinu i nezaposlenost. I to su dobrim dijelom i uspjeli. Ali s godinama ta je država blagostanja postala troma i skupa. Po kraju 70. godina ta država je bila na izdisaju. Pa najveća razlika, ja bih rekao, između tih godina, 60-70. i sadašnjih, recimo 90-ih godina i početka novog stoljeća, je u tome što je Britanija od 45. pa sve do recimo do konca 70. živjela u okvirima jednog optimizma zasnovanog na u suštini jednom ljevom socijalističkom idealu. To je bio britanski socijalistički ideal koji nije bio uključivao elemenat sile, ali koji je uključivao jako veliku dozu egalitarizma. drugim većima smatralo se da je važno da Britanija postaje, postane što društvo što veće jednakosti. Početak novog stoljeća predstavlja po ovom mišljenju konačnu apotekstvu ozu može se reći, ratificira pobjedu Tačerovskog modela. 1945. do 1979. izgrade u Downing Street u broj 10 vladilo je Velikom Britanijom osam premijera. Clement Attlee, Winston Churchill, Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas Home, Harold Wilson, Edward Heath, ponovno Harold Wilson i James Callahan. Nakon zimene nezadovoljstva, Callahanov položaj je bio sve teži, jedva je održavao krhku laborističku većinu. Ponekad je vlada preživjela samo zato što su bolesni članovi parlamenta dolazili u zgradu kako bi dali prijeko potreban glas vladi. Na kraju ni to nije bilo dovoljno. U od pića podbuchloj i odurota tlačenoj i frenetišnoj atmosferi koja je vladala u zgradi parlamenta u kojoj su se članovi parlamenta na samrti nosili na glasovanje kako bi održali vladu na površini laburisti predvođeni Majkom Futom pokušavali su stvoriti kakvu takvu većinu prilazilo se svima alsterskim unionistima irskim nacionalistima otpadnicima od škotske nacionalne partije Callaghan je do tada već pao u fatalističko raspoloženje nije se htio boriti još jedno ljeto i jesen Konačno, 28. ožujka 1979. igra je završila, kada je vlada poražena s jednim glasom više od koalicije koji su činili torjeci, liberali, škotski nacionalisti i alsterski unionisti. Glas koji je manjkao pripadao je laborističkom članu parlamenta Alfredu brotonu koji je bio prebolestan da bi došao u zgradu parlamenta na glasanje. Izbori su raspisani za četvrti svibanj 1979. I na njima su pobjedili konzervativci koja je predvodila Margaret Thatcher. Nakon nje ništa više neće biti isto. Konzervativna revolucija gospođa Thatcher počela je od pretpostavke da Britanija mora naći svoj ja ponovno. Da Britanija ne može više dopustiti da njome manipuliraju iznutra Razni negativni elementi koji guraju u dalju propast, recimo sindikati koji zahtijevaju prevelike povišice, biznesmeni koji zapravo samo želi da ih država podupire, da im daje subvencije, da im osigurava tržišta na ovaj ili onaj način, a zapravo da se sami ne trude. Diplomati koji prihvaćaju sve lakše, određenu ulogu Britanije u raznim kontekstima, kako vizavi Amerike, tako i vizavi Europe i koja je počela s tim da se nešto može učiniti. To je bila ideja, kako se ja sjećam tada, a pouzdanje, pouzdanje gospođi Tačer dala je ta cijela jedna ekipa ekonomista, političara, biznesmena, politologa, pa raznih drugih ljudi iz drugih sfera, pravnika, koji su se priključili njenom centru za političke studije, koju je vodio Sir Keith Joseph. Sir Keith Joseph je bio ministar u vladi Edwarda Hita koji je bio vrlo razočaran rezultatima te tada vlade i reforme koja je bila obećana, a nikad nije bila provedena, jer Edward Heath nije niti dao toj reformi neku, neki pravac niti je bio dobar taktičar na svoj način i sada Sir Keith Joseph je dakle u tjesnoj suradnji sa Margaretom Thatcher on je osnovao taj centar za političke studije u kojemu su eto, u koji su došli su, u kojemu su pristupili mnogi um, ekonomisti koji su već radili u tom drugom Think Tanku Institutu za ekonomska pitanja Margaret Thatcher pobjedila na izborima 1979., 83. i 87. A na mjestu premijera zadržala se više od 10 godina. Njezina je vladavina promijenila Veliku Britaniju. Državu blagostanja koje je počela izrađivati vlada Clementa Etlija nakon drugog svjetskog rata zamijenilo je jedno posve novu društvu. Koliko je ta promjena bila velika govori i da su laboristi koji su 1997. nakon dugih 18 godina uspjeli pobijediti konzervativce na općim izborima i oni su odustali od vraćanja na staro na državu blagostanja. Premijeri Tony Blair i Gordon Brown zapravo su nastavili politiku koju je zacetala Margaret Thatcher. This is the day, your life will Govori Krsto Cvić. Revolucija koju je izvršila Margaret Thatcher nije ni za vrijeme njezine vlasti na svoj način Postigli ni iz daleka sve ono što je bilo obećano. Recimo ona je obećala da će smanjiti državnu administraciju. To uopće nije došlo. Minimalno. Mnoge druge stvari, smanjenje poreza nije bilo onako kako se očekivalo u smislu novog neoliberalnog modela, ali zacrtani su pravci koji su dobili potporu širokih masa. Radništvo Odnosno, oni dijelovi radničke klase koji su zaposleni bili, koji su imali aspiracije za sebe, za svoje sinove i čeri, koji su željeli vidjeti budućnost. Te skupine su prihvatile društvo u kojem se za prosperitet prača većom nejednakošću. Drugim rečima, nek bude bogačenje, svi imamo šansu sada. Želimo imati priliku, kapitalizam, novo obnovljeni kapitalizam nam daje tu šansu i mi idemo tim putem. Britanija se opet vratila kapitalizmu i sad je bila riječ samo o tome kako privoliti one koji su u iznesnom smislu izgubili u toj bitci, počeli gubiti u toj bitci, koji su bili vidljivi gubitnici, recimo neki siromašni slovi i tako dalje, kako njima to nadoknaditi a u velikoj većini stanovništvo je postalo zadovoljno tim slobodnim tržištem uz mnogo gunđanja tu i tamo, ali uglavnom, recimo, kad vidite u Britaniji mnogo ljudi, ogromna većina ljudi posjeduje svoje kuće, ogromna većina ljudi ima dionice. Dakle, imaju direktni interes za uspjeh tog slobodnog tržišta, tog kapitalističkog sistema. I mislim da je stvarno najveća zasluga u izvjesnom smislu Tony Blera i Gordon Brown-a u prvom redu Tony Blera bila ta da je on shvatio da Britaniji treba promjena, ali da tu promjenu nije moguće više učiniti tako da se ide na staro, da se mora krenuti, drugim rečima, sa ostvarenjima Tačericine kontrarevolucije i da je to put koji manje više narod Britanije prihvaća. Poštovani slušatelji, slušali ste povišće tvrtkova emisija obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Grazbeni urednik Maro Marke tek šitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Robert Tarasković, a u redi je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.